بسم الله الرحمن الرحیم مکه خبر روانه وا چې کله دا اول جمله د طرح حکم نه یا حکم ویته دغه متورکول واله نو هغه دو جملو کې شپک صورتونه دل هغه شپک صورتونه د تاسو ته بیان کړو دا هغه شپک صورتونه کې ډومبه صورت کمال الان کتاب بین الجملتین تغیر پر وجوهات ذکر شو کمال الان کتاب پر کیا تطابقه کیا تطابق نه کمال الان کتاب د سده وجې نه راغله پر درې وجې چې دوه جملې خبران لفظان مانن و انشان مختلفی یا سرب مانن مختلفی یا پکئی جامعہ نہیں اُس آہ سورتی سے تاو کہ دوئم بیان اگه چکم سورسے تدی کمال اتصال کمال ان او آو کمال اتصال شب کمال اتصال کتا اتوسط بین کمال این او شپک سورتینوں کې سین سورت بیان اگه دوئم صورت دوئم سورت ده کمال اتصال بین الجملتین مبین دواړو جملو کې انتهايي لک اتصال وي دا غړي په لاره د سوره وجهي بیانې لمبه وجهي دا بیانې څرګویا کوي چې د ثانیه جمله د مؤکده د اوله د تاکید معنی سره یو سرت دیم وجه لمبا وجهي دا بیانې څرګویا کوي چې دواړو جملو کې کمال اتصال ځکه دا ګویا چې د دوم دیم جمله د بنه جملې د پرد تاکید لفظي دی, دی, دی پدې بل سبب راځي او تاکیدن لفظی یا پدې بل سفر روان دي دوه چې دوه کې کمال اتصال ذکر چې د دوه جمله په شان د تاکیدي لفظی دا دوه موجا کمال اتصال دغه جملو کې ذکر یي چې د دوه جمله په د د تاکیدي مانوی ده خبرم زين ترازم او بیا به ورته سې نورو وجد دو مزید بیان کی چې دوه کې کمال اتصال ذکر چې ګویا دا دوه جمله په د بدلې باز ده او دا دمه جمله په شان د بدل استعمال د داول دا جمله لپاره دا نو سوجه شو سلور شي او بیا د اور پسې مخ کې لل شي نو بلغه ځمباني عبارتو زيکه اختيارینه هغه بیان کیو بار حال دا پوسوره ستو کې سوین صورت داینهږي دریم صورت او دین صورت د سه شې د کماله کماله اتصال له نوک شوا سره سره او وضاحت کو نو دی وای و اما کمال الاتصال بین الجملتين هر چه کمال الاتصال د دو جملتين دی پلکون ثانیتی د وجود کې دو د ثانیې نه موکدتان چې دا موکده مضبوطون کې لرلولاد لنبه جمله لپاره خو موکده په کم کې چې رې په تاکید دی سره او تاکید مانوی د سره برای تاکید مانوی هغه چې دو ما جمله تاکید مانوی د تاکید هم مختلفه طرز مخکې درچی وي کمزه کی تیرشی وی دي چې کمزه کې تاکید تر اوس نه لې هیر بار راړ یا د مستد پرال ته کی تیرشی وغونه نو دا اګي وجه باندې چې کله نه کله دوه جمله هغه تاکید مانوي او تاکید مانوي د پار د دپې د تاوه هم د مجازې کومبه جمله کې سامعه مجازي مانی وه هم لري چې ردی دا مطلب نه دا مطلب یې نو وه هم د مجاز کومبه جمله کې وی دا دا دا دا وام. وام نو متکلم اول کی دویما جمله راړي د طارددې چړوم به جملې نه د مجاز و دا پکی یا دویما جمله اغه د دی د پر راړي چړوم به جملې کې اغه د غلطي او هم وي د غلطي په کیسې وي وي د غلطي هم پکی وي نو چې کله د غلطي دوه وهم یاد نسیان و هم پکی وي نو په دې دویما جملې سره د اغه غلطوالي وهم تاسو کې اگرم زهن طاله داغه په رب یو لږه لاول خرازی مثال تا مثال به نظام د آیات په تفسیر مز مز کیږي خبر راځي اب د پشي اگرم زهن طره لگا لگا قران کراځي الف لا ربه فی در هدل للمتقین سلو دغه دی دې خو یو ترکیب دا دې چې دا لامیم لام میم حروف دي او حروف مقطعات به جمله کې دنه مست حروف نه مستد کېږي نه مست نه لري کېږي نه چې نه نه شونه مست نه شو نو دا دوی خپله او اړو ترکیب نه کیږي بیا یو مسلک ده او څوک چې دا اسم د قرآن د الف لام دا د سورته بکری نوم د دې سورته الف لام میم د سورته چې دا زال کتاب دا اغه کتاب د چې شک پکې نیښتا او کتاب په معنا د یو جز راځي یعنی دا د کتاب یو کامل جز د شک پکی نشته مداري په نسبه نبیه ترکیب کیږي دا الف لام میم مبتدا شو او دا نوم د صورت شو ځکه کتاب سوګو دا اسم د قران نبیات دی نو بیا په دې صورت کې هم الف لام شو مبتدا شو صحیح شګا نه معنا هیڅ نه په حرف نه شګا نه او ځلګل کتاب ولا څه شو خبر شو الف لام میم کتاب د هغه کتاب دی دا دا د کتاب نو دی دلی پلان من د او کتاب دی چې په دی ک شا شته داصیح او راول دا چې دا خروبې مقطات دی الاه دا نه مث د نه دا په ذا پرې نو ترکیب په شروع کې ک د سه د کتاب دی کم ترقیب مختلف ختاو صرف دی تاشید دلته چې کم مقصد دغې ت راو ذلكم افتده کتابله خبره علی پلان کماللی شوال به مطلب فکو نه مخک بیان ذلكم ده کتاب خبر دا کامل کتاب دی او درته اول ذالکه کې بدد و وای ان شاء چې هر کله داسه خپل شو چې په ذالکه سره کمالی تمیز را دی تاسویلی پښیمساري سره مستهلی ځکه ذکر سول شي چې د دو تمیز کول شي د غیر نه په اکملي طریقه سره وایي کې د مخصوص بل بزور مشعر ګرځول شي صحیح څنګه نو کامل طریقه سره دا مبتده جدا شو او بیا د چ په طریقې د بعد سرت تعبیر وکړي دا هغه خلک دلته دي او بعد مسافت وعلى لفظ ذکر شو بعد مسافت ته بعد رتبې لپاره مجاز او گردش شو دا عظیم المرتبه کتاب دی, دی, دی, دی, دی ان مرتبه کې دی پوچته اگر چې لفظ ذالکہ د بعد د مسافت راځي خو د مجازن د بعد رتبې تر پار راغلي اند د مرتبه د رنویو څخه تر دی بیا خبر مبتدا خبر معرفه مشو ذالکم اسم د ما معرفه نه اول کتاب مسعود شو را کشو بل بیا چې ما رپښینو په کې حصر پیدا شو خبر مسور شه بچا کې په مبتدا کې نو مطلب تی او پا دا دی کې سمره او په دې کې سمره مضبوطوال دي د کلام وصف کې انتهایی بلاغت او زور لګولې شوی دی په دې جمله کې ذالک الكتاب الخبر دای شو صحیح شو ورپسې دیمه جمله هغه د لارې بفی دا دیمه ل عربه پی دا مستقیم جمله ده دا لا اسم شریف او ثابت ان به ولا خبر شو اوس دا دوه جمله شو اوس دا دوه مجمله چرونه شو د یو جمله شه دوه مجمله شو دا دوه جمله په مس کمال اتصال ل زګه پکی تر کې حطب شوه د حطب پکی شوه ذالک الكتاب ول عربه پی نه ویل شي بلک ذالک الكتاب ل عربه دی ویل شوه دا درمه شو جمله شوا او د کتر کیا تپدې و جن شوي زکه چې دا ثانیه جمله چې دا د پاره د د پیداوه همدا کم چې په اوله جمله کې د مجاز وهم پیدا کیږي یا د غلطیا وهم پیدا کیږي خبره ذہن تره لګنه نو هغه وهم د تدې بیانې چې هغه وهم څنګه پیدا کیږي هغه وهم څنګه پیدا کیږي نو داغه وه همدې بیان کړي چې سامعه او قبلت تأمل چې تأمل په دې ټول عرص کې نې کړي نو بغیر درويت او د بصیر نچلې جملې کې کم تی دي زور دی او کم حصر دې هغه ته سوچ نی کړي نو جزال کې کتاب ولې چې لګه دا کتاب دی نو داغه هم درارکتلې شي په دې کې به شک وي چې تل دې تأکیدات بغیر ته سوي نې کړي نو داغه له تیاره باندې راکلي څنګه نو ډارې ور پسې د دې وه همدغه او او هغه غلط ته دا وهام پیدا کیدلی په هغه جمله کې ډیر زور ده و هم ویل کیږي معمولی ګمان تا ترکه غلط ګمان چیرته پیدا شو صحیح څنګه مدک کډاریک رتکلی شلارهبا فی خبرمزهن طلال د دې ډول جمله کې کمال اتصال ځکه اول جمله چې موه پیدا کیږي دومره جمله دا هغه و هم د غلط چا د دفتر لپاره دا د مجد دوه هم د دفتر لپاره صحیح څنګه له هغه د دې کې تر کېه تفسیر کړی شوی نور بعض بعضې خبرې ممسکې کوي چې دغې وضاحت ماه پات شو دو دو سر. دا دا دا او سره به سره کوي چېته وواړی او ده کو سان تی دوج د کېدو کمال اتصال بین نه جملتین تر ک اتب کول شي لکه مثانی تیز سانانیه موقع د اولاوي تاکید معنوین په تاکیې معنووي سره لدې تو م تجو وزین یا د پار د پې دو هم د جوازو مجازوي او حالت یاوه هم د شوي دغلت یاوي نه اولاره فیو د یو مثال در مثال سره درکي حجی لارابا فی بنسبتی الازالک الكتاب لکا لارابا فی دا دوام جملا دا پنسبت سرعی الكتاب تا چی دا اون بی جملا دا اذا جعلتا حرکلہ چی تو گرزے علیب لامیم من الحروب دا او طائفت حروب او دا مستقل ترکیم کی ولیسا نوار کہے او جملت مستقلت یہ جملة مستقل او گرزے نا اغزان لجملش وان علیب لامیم ذلك الكتاب دا یہ جم او لا به په دې جمله لښ او لاره به په دې د دې د ځک لپاره شو یا اولن الف لام مين مبتدا ذلک الكتاب خبر نو په دې اعتبار سره جمله ذل او لاره به په دې جمله مجد. او یا الف لام مين ته کتاب خبر دا جمله دا بل جمله نو احتمالات کې دي اذا جانت الف لام مين فته من الحروف یا او الف لام مين او او جمله مستقله صحیح شه کنه یا دا ځنه جمله مستقله شوه او ځاله کتاب دوه جمله ثانیه شوه ولاره په جمله ثالثه شوه رو او زموږ مثال پکې کیشو په ځاله کتابه کو ولاره په کېشو هغه ځنه جمله روونه نه دا حجي فانه فانه لما بولا فانه شاند ده لما بولا هر کله چې مبالغه او زور له غول شو په وصف په کتاب په د کتاب کې زور له غول شو به مربوط ده وصف كزور اولغولشو پر رسیدو د دې کتاب کې پی ان في ان وصف بانه بلغا زور اولغ اظهار کړ چې مبالغه لشو په وصف د کتاب کې ببلو هي متعلق به وسی هي اي انه وصف دا کتاب چې موصوف کړی وي د بانه بلغا چې رسیدل د درجه د کوس غډیر اوچتي مرتبه ته په کمال کې و بقوله بولا يتعلق الباء بقوله به بجعل المبتدا دیو د بجال المبتدا وعلى کده به متعلق د چاسره د بولی غسره فانه لما بولرا مبالغه وکړه شو ان مبالغه صورت څه ده ځل کل کتاب کې مبالغه وکړه پیدا شو وی بجال المبتدا مبالغه داسې پیدا شو چې وګرځول شي مبتدا زالکه نکوز او دال لچ دال په زالکه درات کې په کمال توجو باندې بتمیز شي دا مبتدا جدا شي د نور او توسل او, پتوصل او او بالدلالت کول بجل لم پر ذلك دل على كمال الانا والتوسل وبجل والتوسل ببعده الى التعظيم او مبالغه او كشوه د مبتدا سره فالتوسل ببعد سره چي ذلك د په وسيله سره چکم ده سو ده. ده او كشوه مبالغه او كشوه الى تعظيم ست ربت تعظيم د درجه د كتاب تربت او تاريخ و تاريخ الخبر بجال المبتدا و تاريخ الخبر مبالغه او کښ پر تاریخ د خبر سره چې خبر پس سره ورولې چې پالی پلام سره راړې شو اداله اد علی الانحصار چې ددل کې په سبعنه حس زید الامیر زید سره په امیر دی حسر دکې دی اداله علی الانصار مثلو لکه د دې مثال رکی خاتم الجواد دا و لیکي چې پلام الفلم د پارا دثری د حسر دی نو د حاتم الجواد مطلب داده دا لا جواد الا لخاتم جواد چې دی یعنی او سخاوت چې دارچہ لپاره دا سره د دا ختم دایده دا پر ود د الفلام چې څنګه د پر د کمال لی او د حسر دین دکرنګ ال کتاب ک ام الفلام د پر د سری د حسر دین نددی دی مطلب دا شو لا یود الا لخاتمین نو طمانه ذلک ال کتاب مانا د ذلک ال کتاب شو انه ال کتاب ال کامل دا دے دی کتاب كامل ده الذي يستاهل ويستحق چيدا مستحق ته يسمى كتابا چه دې کتاب مسمى کړ شي کنا معدهم الكتب في مقابلته نا کسو وې کدن علاوه کتاب نا ناکی... ناقستي بلسه به کتاب منغو کې کتابونه نو جواز فإنه لما بلغ جازا دا ته اجازه جواب جواب لما دا جواب وسره لما دې اجازه به سبب هذه المبالغه المذكوره ته جایز ده په سبب د مبالغه ان يتوهم السامع او د چې سامع وهم کوي قبل تعامل مخکې د سوچنا انه ان کوله ذلک الكتاب یعنی د قبل تعامل وهم کوي په دغه جمله باندې مېم چې دا هغه جمله دا یرمه به جزافن چې دا 23 د بیان په چېرې د کل سره من غیر من غیر صدور عن رؤيتن رو او دی دې دسو کی د وهم کوي من غیر صدورن باغیر د صدور درویت او د بصیرت نه بس دکه سه صحیح شه یی هغه سره متعلق کئ د دا و هم او کی خو د رؤیت او بصیرت نکاره نی اغسته یا دا د دا د دا, دا, دا و هم بیان دی چې د دا و هم او کی چې دا جمله ویل شوې ده ممایور ما د دې رمې کړې شوې ده سو من غیر صدور رؤیت او بصیرت باغیر د ویت د بصیرت نه یا دا چې د بلا بصیرت را خبره کی خبره خو صحیح ده او بلا بصیرت غیر د یا د دې چې دا جمله چا ویل لارې به پی نبی الله بصیرت ورویت ویل دا مطلب تر سې دی نو پؤد بیاهو پؤد بیاوکی یو پؤد بیاکی زمیر د مجهول اگر راجې د لارې به ته یو هو زمیر د ذلک الكتاب راجې دی پؤد بیا هر کله چې دا وهم پیدا کیږي نو پؤد بیا لارې به پی ولا الفاظ جمله تابع کړ شو او هو فذلک الكتاب پس رستو الګول شو دا مطلب شغه اودا مت اگر چې تر خپې نشته وت بیااه على لبزل الممننيل المفول و دا پس مفول سرهده جو مجهول سره ده والمررفول المرو اوبيات جم چري د ال لابة پ لابة پ جمته وال منصوبو او منصوب هو زمینیر چ البار زو چې باز د مستتر نهدي دا ذلك الكتاب حاصل معنا بني اي جو علو لا جمله غرزله شوه تا بیا عنروست را الكتاب ذلك الكتاب لجملي پس دويم نمبر د سره پار را نفی ان لزالک الوهم د پرد نفی د وی وهم استاد را دې شه خبر توک شه د وضاحت پر وسې کوم دا چونکه د اوې د دوه جملو ته د جملې سنیت سهوي موکده مانوی نه وي موکده مانوی وي نو کته سو خیال کړی تاکید خو په الفاظ وکرازې په جملو کې نه که کنه په جملو کې معنی به تو راځي کو عام طور الفاظو کې استعمالی نه د بدیزه کې سمرج ور پر بیانی د بدل بیانی نو د دې مثال په ارکید ته تاکید دی لغزي سره د استاد تاسو د دې مثال داسې شو لکه دک مثال چروااله په مبارزاتو کې د دې کې مثال لري تاکید داسې شو لکه په کې تاکید چروااله نو صرف دې تشبيه ور کې ده نو پووزانو هو وزانو نفسي هي پووزانو هو وزانو نفسو مع زيدن پیجا ازیدن نفسو د دې مطلب داسې شو د وای کومه مرتبه دوزان مطلب مرتبه وکي کمه مرتبه چې د نفسو لفظ د زیدون لپاره د زیدون د لپاره نفسو څخه د تاکید معنی دی کنه تاکید نه تاکید د دی تاکید لفظ په پا ټول پخسرہ کې نه کومه مرتبه چې د نفسو لفظ د لپاره د زیدون د څنګه زیدون کې وهم د مجاز کېده شو وهم د غلطیا کېده شو کېده چې سامع وي چې د ذکر زید کجا ني زیدون او راغلي پکې سوګي کی؟ امر راغلي نو متکلم جا انی زیدن نفسو یا نو دا هم کړو چې دا مجاز نه کار نو تا وینه زید راغله مجاز نه کار ذکر د لازم او ملزومه نه چیرغله زید نه د لازم راغله بلکې جا انی زیدن نفسو نو څنګه چې نفسو هغه د په دغه مجاز او د غلطیا کوي نو دکرانګه دا دالارابی هول جمله د اول جمله نه د په دغه هم او د غلطیا کوي نو د دې نفسو مرتبه دلاره بپیه مرتبه دا سده لکت ده نفسهو مرتبه پدی ترکیب کی او ده دو دوالو مانا مرتبه مرتبه ده بازو خلقه دا کرده چې دا یو لبز وزانه زاید گرزولوی په وزانهو هو نفسهی و اللہ ما تب تزانی باتاو چه ده زاید کول تزروت نشتا مانا سی کی گی خواه نو فوزان مو او وزن مرتبه د العربی په معذل کتاب د نسبت چې د کې توالی د دې مرتبه د العربی مرتبه چې دا وزن نفسیه د دې مرتبه په شان د مرتبه نو نفسو معذیدن دا په دې ترکیب کې جاء انی زید النفسو فظهرا د دوه معنا چې مرتبه مرتبه کې فظهره د خبر ظاهر شو ان لفظ وزان لفظ وزن چې دې پی کولې هوزان نفسیه کې لیسه بی زیدن دا زید نه د کما هم څنګه چې دا و هم ته دا هم شوه دغه تاکیدی معنوی د الپاس پاگی ور اتب تی پلی کونی ثانیتی موکدتن تاکیدن معنویین او تاکیدن لبزیین دوار جملو کی کمال اتصال دی اتب نکو ولی کمال اتصال دی زکا جملہ سانویی د پشاند تاکیدی لبزی در پاردو اول جملے کما اشاره الیه دی کولی ہی ونحو هدل للمتقین فاینهو مانن او را هر کله چې دا اوله جمله او ویل شو ذلک الکتابو لارمپی ذلک الکتابو لارمپی او هغه کې ټول معنا هغه تاسو سمجکا چې هغه کې کم طاقت ته دا غو خلاصه او حاصل دار هو ته خلاصه او حاصل دا هغه دا هو ته چې دا کامل کتاب دی معنی په توګه حاصل ود غن 6 کامل کتاب دی شط تقینشته ده هدایت ته لپاره کامل له او هدل للمتقین سم مطلب ورکون کې خدای به ګوره مستقل جمله ګرځي دل ته هورا او باسی هو مبتدا اهدل للمتقین خبر نو هدن کې داس ویل پکارو هوا دا کتاب چې ده هدن هادیان ویل پکارو لا هدون کې للمتقین وتا او د تاسو وې هدن هو دا کتاب چې ده هدن بس د صرفه ہدایت ته پانی لیدل کتل تلاوت د دې کوم نس شي دکه انتې هي مبالغه دګنه هم لري مصدري راغلې په چا باندې پکیتا باندې هو زمری کتاب راځي دی هو هو دنه کتاب هو دنه ارزاله کل کتاب مانا نشو هغه کې تاسو کلی دلګره کامل کتاب هو ته انتې کامل کتاب کامل کتاب کمی د کتاب مقصد سي کوله راخدلي کنه د ټول اسماني کتابونو مقصد صرف اغه هدایت ته مخلوق تا بل مقصده نشته نو کامل کتاب ځل کتاب کامل کتاب چې په هدايت کې کاملې بالکل سرا په هدايت او د هودل للمتکین مطلب هم سرا په هدايت نو دا جمله د ذلک کتاب جمله د پر تاکید معنی دی ورنه د پغې اتقول پکارو و هودل للمه پکارو صحیح شو او دا پایا تنه پا پا للم... پا پا شو زکر دا جمله وغه جمله مانن بالکل یو شې کامل کتاب مطلب هدايت کې کامل هودل للمتکین هدايت کې کامل لا غدون کې کامل هدايت و کامل ده دوا مطلب یو دی ته هازه ددی وجنه 169 کې آتا پښ نو هک څه وضاحت و سره دی کې ما ده صرف خلاصون ته و او تاکید ان لدین یاددی وجنه جمله سره کې ثانوي تاکید لدین کما اشار الیه څنګه اشاره کړي د ماتین بکولی پر خپل کول سره ونه هودن ا هو هودل للمتقین مستقل جمله یو صحیح شو هو کتاب تراځي دی ا هو هودل کتاب هدايت پر متکین ا د طرف اسا ایرینا الا تقوات دی تقوات سی که کومه تقوات اراده د په دې ښکاله اوقدر چاره پر هدایت او چې تقوات اراده لري هغه نه انده انداله کنه په کومو کتاب دا مطلب چې دا څوک ښه چې سره ښه پڑھسن نیولې دا دی دا مطلب دی چې څوک هم ښه پڑھسن مویدا دغه کار ور کوي که چا ویونکو نیولې دا مطلب نه ایش پڑھسن کید چې شاش دا په سره کرن ک دا هدایت کتاب د چاام چې هداارت ته سایرري اراوي تلیم کې نوغ د پرده کارو ورک کارپ دی مسلمان دا چې مکی د سر پر لپ د ورکئیر مع کوه او را نه ال تقخواده پر اعترا ده چې کمم تخوات را کې ف نهنا مع دی کتابو پ دایت د کتاب چې د پل هدایتې بال رسیدون کې د پیدادایت کې درجه ت داې درجهته لا يدركو لا يدركو كنهها شنو شي معلومه لکن حداغه كنغه ويغ دا غايت دا, دا حقيقه دا داس مرتبت رسيده لا يدركو غايتها شنو شي منت غايت او انتهاء دا لما ما بتنكيل هدن اوس ديك مبالغه سن غدا بيان لما في تنكيل هدن ددي وجنا شي دتنكيل هدن كمن الابهام والتفهيم دافهام او دو تفهيم نعم ابهام او تفهيم ديك مبالغه حتى كانه حداثه مهزه وكداي هداته محذذ ہسوکیل ہدن ولم یکل ہادن او ددیو جن مبالغه ده چې ہدن او ہادن او نوی وهاذا او ددی جمله چې کما معنا شو او دا بل بلو الهدايت چې شو او دا کمال هدایت چې شو معنا ځل کتاب دا بعنی معنا ځل کل کتاب اوله لئن معناه زک معنا د ذالک کتاب چې دا کمال رسنګ چې تر شال کتاب کامل دا غن مراد کتابی کامل لګا ول مراد بکماله په کمال سره کمال په الهدايت ته لأن القطب السماوية تلك القطب السماوية تلك بحسبها هي دي قدر الهداية وإعتبارها متفاوتتون ده هداية وفاعتبار ده او اعتبار متفاوت تفدرجه ده کمال كي لا بحسبها رهن ببل اعتبار سرا لأنها زك ده هداية تلك من الانزال ده مقصود الاصلية ده انزال أو ده كتابونهنا نفوزانهوزل طبعا مرتبا بيانه او تأکيدي معنوي موږ کېږنه تأکيدي معنوي به په مثال وکنه اوس تأکيدي لفظي بيان نه د دې مرتبه د شوا د خلاصه او حاصل یو شو خلاصه او حاصل یو شو نو د دې مرتبه د شوا لکه جاءنی زیدون کدا چکم زید زیدون زیدون ثاني جاءنی زیدون زیدون د دې لږې زید د دې جو سم او دوم زید مراد زید ځسه دغره کې ستاره کو تاکید او موقت مسداق بالکل یو دی نو څنګه چې داغه مسداق یو دی د ذالکل کتاب او د هو هو د سره یو دی نو دیسه دی کوي فوزان هو اوزان هو د للمتقین وزن مرتبه د دې جمله چي دا په شان د مرتبه د زید سانی دا فجا انی زیدون زیدن, زیدن کې لیکونه هي مکرر ذالکل کتاب لیکونه زکه د ک جمله د هو د للمتقین دا مکرر انداز مثبت کوون کړه ذالک الكتاب ذالک الكتاب جملې لرا ما اتفاقه ما سره د اتفاق د دې دوه جملې نه همدلل متکین او ذالک الكتاب حما زمیر دغه دوه جملې تراجل په معنا اتفاق په معنا دی د خلاف پیر په خلاف د العرب په کې فانه یخالبهم معنا ځکه التمانه د ذالک الكتاب د العرب پهینه مختلفه ده اتصال اشتاد پر د د پداغه د وهم ده د دې معنا د ذالک الكتاب معنا جدارو د العرب په معنا دی اتصال و همدغه پکولو لپاره څنګه یو خلافه ومنه زکه دا مختلفه ده د سشه لارې به پی هو د دغه ځل <سؤال> کتاب نه ماننه په اعتبار سره نه معنی سره ولي نه